Exatamente, já ouviu este tema várias vezes aqui na Rádio Boa Nova, sobretudo nos últimos dias, também jeito de promoção do espetáculo de António Sala e da comemoração do aniversário da Rádio, são os 39 anos que hoje se assinalam neste dia 19 de Março, Dia do Pai, e vamos perguntar a quem sabe porque é que estamos a ouvir este tema e porquê que este tema é tão importante para a Rádio Boa Nova. Tenho comigo Albino José, olá Albino bom dia, Boa tarde, dependendo da hora, do local já almoçámos ou não, não é? Bom dia Bom dia a todos Parabéns a todos rádio Parabéns a vocês que fazem a rádio de Liliana e Beatriz e que são a peça mais importante nesta mecânica e naturalmente parabéns a todos aqueles que de algum modo fizeram com que a rádio eh, uh, até chegar até este 39º aniversário, são mesmo 39 anos. 19 de março de, hoje, de 1986 foi quando a rádio oficialmente Não está disponível o vinho uh, se <risos> se constituiu, uhum. embora ela tivesse ainda não sempre antes de pirataria, mas foi daí. Eh, uh, e chegamos estes 39 anos. Mas e, portanto, e aí, este tema, uh, portanto, contava há bocadinho que este... Este Com. tema tem, tem tem é um som muito especial da rádio e e o autor António Tavares, um o principal mentor desta estação, já desaparecido recentemente, uhum. foi ele que uh, um, trazia o, o este tema do Glenn Miller debaixo do braço no CD e ficou como hino da rádio, ficou uh, o tema que passava todos os dias de manhã quando a rádio abria, porque a rádio fechava entre a meia-noite e as 8 na altura. Uhum. Uh, e só depois localizada é que passou a estar a trabalhar praticamente as 24 horas e então este era o tema que abria a emissão de manhã e que eu e outros dizíamos muito bom dia esta Rádio Boa Nova da Oliveira do Hospital e era o tema que fechava à noite e que dizia boa noite, gostávamos de estar consigo, voltamos amanhã. Uh, para estar de novo em mais uma emissão. Portanto, este tema serviu quase e hoje uh, diz-nos muito, quase como um hino da rádio, uhum. embora a rádio tenha destruído, não? Porque estava aqui à procura dele, do claro, seu <risos> hino. Um, e uh, naturalmente este é um, é, um, é um hino que nos uma música que nos diz muito respeito. Que nos identifica muito, não é? Porque e que de alguma forma quando ouve, faz arrepiar alguém. Faz, eu tenho esse esse tema, tenho, vais, tenho esse tema pronto muito muito na nossa cabeça, não. Às vezes acontece-nos, é todos nós quando de manhã nos levantamos, ouvimos uma música e andamos com ela a folutrar essa música todos os dias, não é? Às uh -huh. vezes acontece. E esta música é daquelas que nós, enfim, identificamos em qualquer lado como sendo o hino de, de não, o hino Sendo um tema que diz muito rádio e foi com ela que se viveu muitos tempos, que se abria e fechava, uh, muitos muitos dias, muitas emissões, ao longo destes 39 anos, ao uh, qual hoje. Muito bem. Albino, uh, hoje quando acordou uh, lembrou-se que era que é pai, não é? Uh, essa é? Principalmente. Essa é a data mais importante, mas também uh, sentiu algo especial por... Uh, perceber e também por ter dado e estar a contribuir para que a rádio hum, chegue a esta data dos 39 anos também esta é, um, é uma dupla felicidade que eu tenho eu penso que todos eu não gostei de dizer muito isso nem as pessoas é que o dizem eu estou aqui desde o primeiro dia, não é? Portanto, a rádio, no dia em que começou a emitir, eu era meio-dia e meio ouvia esse som desde o do Areias e, às quatro da tarde, já estava e tal. E, portanto, depois comecei-me a, a, a meter mais dentro da e tal, desde aí foi até hoje. Portanto, estou na rádio desde 39 anos, onde aparece também depois o Vitor e outro grupo de, de pessoas, e, de facto, neste dia que é um dia muito especial, um dia por ser dia de pai, não é? Uh, que é um dia uh, especial por isso E um dia de São José uh, E depois por ser o dia em que Aquilo que eu mais gosto uh, Ao longo do meu tempo Entendendo isto como um lazer Porque para mim a rádio sempre foi entendida como um lazer uh, Como como uma participação uh, Enfim uh, Por muito uh, de rádio Gostar muito de música E portanto, acho que é as duas coisas que eu tenho maravilhosas uhum. e aquilo que eu posso ficar mais contente é que raio quando nasceu, enfim, com alguns algumas dificuldades na altura, um, sempre foi andando um passo, cada vez caminhando, o caminho faz-te caminhando, como uhum. se diz, não é? E raio de como tudo na vida, com maior ou menor dificuldade, tem eh, eh, vindo a, a chegar até aqui. E hoje está num momento em que, de facto, é um momento de celebração, todos nós, mas também é um momento de preocupação, porque eh, a situação atual, infelizmente, as empresas, e nós somos uma empresa sem fins lucrativos, como disse o Vitor Neves e muito bem, a Rádio existe, é uma cooperativa, existe, mas sem fins lucrativos, portanto, tudo aquilo que tem é para pagar aquilo que faz de despesas e, e todo o dinheiro que faz é de aplicação total na, na, na própria instituição, portanto, Ninguém tira dividendos daqui um, E hoje com uh, a conjuntura atual E no contexto atual as coisas não são fáceis Para uma rádio que todos nós sabemos Vive apenas em de publicidade Porque infelizmente o Estado ao longo destes 39 anos E hoje trata muito mal rádios locais O Estado não olha para rádios locais como serviço público O Estado não vê rádios locais como interesse das comunidades locais E destes, ter... destes ter... De territórios do interior e de baixa densidade Uh, e olha para a rádio caixa como sejam rádios nacionais e o Estado ao longo dos uh, diversos anos e até hoje sempre tratou mal, nunca olhou para a rádio como uh, o interesse e com o interesse que devia ser. Por uhum. isso é que a rádio não recebe apoio nem subsídio do Estado. Antes, e por isso e por isso foi tomada esta decisão de chamar a comunidade a ajudar a Rádio Boa Nova numa campanha que lançamos em janeiro. É, e a rádio eh uh, uh, uh, Necessitou, até porque o momento na altura que se que se proporcionou foi nós temos uma avaria no nosso centro emissor, uma avaria grave e que graças ao Vitor Silva tem sido o, o, o nosso bombeiro a nível técnico e ele não tem horas para, para, para que a emissão esteja, esteja sempre no ar E, e com ele verificamos que de facto temos uma avaria problemática eh, no, no centro emissor. O centro emissor tem 21 anos de existência eh, todo o material que lá está, portanto, não, não está a ficar eh, de algum modo eh, necessitado de, de ser remodelado, mas há algumas certo. coisas que nós já não conseguimos os 21 anos para hoje o material foi muito alterado e depois eh, verificamos que tínhamos que ter alguma, ou fazer alguma coisa para conseguir fazer, remodelar o centro emissor. Lembrávamos todos, enfim, quase num conjunto, num grupo aqui, uh, que seria uma das maneiras de, juntos da comunidade, uh, pelo menos, e pela primeira vez, um, com com esta vertente de precisamos da ajuda da comunidade, lançar esta campanha. Fizemos contas, e uh, as contas foi aquelas que uh, as empresas nos mandaram nos mandaram por por orçamentos foi que nós gastaríamos cerca de 15 mil euros com Iva para remodelar o centro emissor e lançamos a campanha a campanha uh, está a correr até hoje hojefi até uh, dia 21 e, e estará sempre aberta a quem quer participar claro. não tem ou não vai certamente chegar à aquilo que será o nosso objetivo nós já fizemos aqui as está, no... está a ficar um bocadinho no há quem ainda expectativas ainda a Então alguém sabe há 39 assim. anos que tem que desligar o telemóvel antes de uh, entrar isto ali na Escaravia. Portanto, mas as facto... mensagens para a rádio regressar, que, <risos> que são pessoas que nos ligam para para, para uh, dar os parabéns, e me ligam para dar os parabéns. Muito mas eu, então que uh, só para uh, uh, uh, fechar este contexto daquilo que é uh, esta campanha que estamos a fazer foi que nós e precisávamos e precisamos desses senhores de algum modo, a rádio mais dia menos dia vai ter que vai ter que precisar desse dinheiro <risos> um, Estamos-nos a rir, Estamos é, a rir porque a o Sr. Albino o, o Sr. Albino reportando aquilo que está aqui a acontecer <risos> ele não larga as chaves parece a, porque a primeira vez que vem à Rádio Boa Nova e está a fazer yeah. tudo aquilo que não se deve fazer <risos> Quando estamos sim, no estúdio, e em direto. Os jornalistas aqui a baterem à louco dovel, a dizerem como dá fazer isso, deve fazer isso. Não, isto é, não, de não facto está está engraçado, é. porque para quem é. tanto sabe de rádio está a fazer tudo aquilo que não deve é. fazer. É. Não, deve. não é? é. Pronto. É, é bom, agora, Albino, também a comunidade é chamada, eh, um, quer no âmbito dessa campanha agora também e também esta iniciativa está integrada nessa campanha que é no espetáculo de António Sala, um, sexta-feira à noite ainda há alguns bilhetes que podem ser uh, comprados. Hum e a uh, receita reverte integralmente para, para. para a Rádio Boa Nova. Portanto, é importante que também as pessoas possam estar neste evento. É, é importante, e, e daí nós sabermos que a campanha que lançamos poderia não ser suficiente para fazer dar-nos alguma ajuda naquilo que nós queríamos. Essa campanha, então, falamos precisamente, e com o Victor, falamos em qual a hipótese seria de fazermos aqui espetáculo, fazermos aqui alguma coisa também para angariar mais alguns fundos. E o Vítor disponibiliza-se logo, porque no mesmo longe, às vezes fora do país, Vamos sempre conversando, vamos sempre acertando algumas ideias e algumas coisas. E o Vítor uh, tinha recebido o António Sala uh, um e-mail a dizer que tinha agora um espetáculo que em Portugal, que ele tinha estado, penso que nos Estados Unidos, com este espetáculo. E tinha agora um, um espetáculo engraçado e gostaria de o trazer ao livreiro do hospital. Uhum. Uh, e pronto, e conversa com o Vítor, isto em meados de janeiro, vimos o, o, o qual enfim, qual, qual seria a hipótese de fazer esse as chaves, eu ponho as chaves aqui ao lado, pronto eu ponho as chaves aqui ao lado uh, dizia eu então que... Uh, e surgiu esta foi, possibilidade não é? Que, qual Sala. eram as possibilidades e o, o Vítor a partir daí e eu a partir daqui da Oliveira e nós começamos a juntar algumas peças uh, para que se pudesse, porque este espetáculo tem custos e os custos não são tão, tão, tão, tão poucos, tão baixos quanto isso e portanto nós tínhamos que arranjar aqui alguma coisa que nos pudesse compensar ou não a realização do espetáculo juntaram-se, como eu disse, as peças do puzzle e, e chegámos a esta conclusão que fazer iríamos fazer o espetáculo depois era se fazíamos o espetáculo qual era a melhor altura, qual era a disponibilidade do António Sala, e o António Sala e o seu grupo foi espetacular quase todos os dias falamos quase todos os dias falamos com o Vítor, trocamos e-mails, com a Luísa Espírito Santo já faz parte do espetáculo do António Sala e do tempo do António Sala da Renascença, e começamos aqui a juntar então esse puzzle e, e o espetáculo está aí, está no ar conseguimos conjugar com a vaga que tinha o António Sala, porque ele tem programa ao sábado na, na televisão e portanto muitas das vezes dizem seria problemático. A superioridade dele do grupo, porque isto vem bailarino, vem músico, vem músico convitado, um, e, e portanto, juntar tudo isto era a melhor altura, era a cereja no topo de bolo, era ser no aniversário da rádio. E pronto, a diferença e de dois ser. dias apenas, não é? mas como disse que nós fazemos hoje os 39 anos, e sexta-feira queremos uma casa cheia que é uma das maneiras que a comunidade pode ajudar a rádio também, e também colaborar é a fazer uhum. com que casa esteja precisamente cheia por toda a receita toda a receita dos objetos vendidos quer em ticket line, quer no, no Welcome Center da Casa da Cultura, reverte a favor da rádio O Portanto, que vai ajudar rádio a, rádio a ultrapassar já algumas, algumas dificuldades, dificuldades que vimos sentindo Albino, pode -se pensar ou pode achar ou acreditar que este possa ser também um momento de viragem na Rádio Boa Nova para o futuro? Qual é que é a vocês, sua expectativa? Vocês, vocês sabem a minha opinião, não é porque felizmente nós estamos aqui todos os dias e conversamos eh, eh, sobre, sobre sobre a rádio, porque a rádio tem que ser mesmo assim. Eh, o que é que acontece? Eu acho eu acho que não, não, não pode ser, eu acho que tem que ser. Aliás, eu ouvi o Vitória, vi, já tínhamos falado sobre isso, há aqui um ponto importante da rádio que, que tem que ser agora. Nós temos que eh, alterar muitas coisas, temos que remodelar, temos que reestruturar e esta será a altura para o fazer eh uh, naturalmente que a conjuntura financeira pode não ser a melhor, mas o certo é que a rádio não não não permite que se vá aqui tapando algumas coisas com com compenso rápido, não não permite, não é, não é possível. Claro. E portanto, nós temos que o fazer e esta será possivelmente a altura de nós entre todos, a comunidade civil todo o meio social a, a, todo, a, o empresários um, toda a comunidade oliverense e toda a comunidade desta região e, e deve-se deve participar e, e naturalmente que é com isso que nós contamos sabemos o que é que queremos sabemos o que é que precisamos para que a rádio consiga seguir o seu trajeto sabemos tudo isso, temos isso, só que isto tem custos Nós sabemos que hum, estamos num edifício que precisa atualmente de ser remodelado, uhum. um edifício que ainda tem ambiente, não é? um edifício que nos é cedido pela Casa da Obra, qual não temos renda para pagar temos um contrato aqui com esta casa que é uma mais-valia, mas é uma casa que precisa ser remodelada. remodelada. E, portanto, nós pensamos, pensamos na parte da remodelação técnica, na parte da remodelação das próprias móvel e infraestruturas e depois naquilo que é importante que é o recursos humanos. Nós temos recursos humanos que são fantásticos, fazem 99,9% do maior trabalho da rádio, são vocês que Liliana, que era a Beatriz, uh, a qual eu uh, e todos nós temos, uh, de facto, uh, um profundo reconhecimento do todo trabalho que fazem, uh, e queremos que a comunidade também pense isso e a maneira de ajudar é, de facto, uh, uh, colaborar com a Rádio, uhum. e como é que colabora? Através das suas campanhas, através das suas da sua publicidade. publicidade, e de outra maneira não claro. tem, nada disto se faz sem dinheiro. Há e um radio... bocadinho o Vitor falava de que a rádio, e tínhamos falado sobre isso várias vezes, presta um verdadeiro serviço público no e Conselho e Já que o Estado não cumpre uh, devidamente a sua Sim. função, que é ajudar as rádios locais porque aí começa a perder o verdadeiro serviço público, somos nós estamos juntos as comunidades e nós sabemos que muitas das notícias mais em grandes órgãos de comunicação social muitas vezes derivam daquilo de, de que as rádios locais fazem e portanto nós fazemos um verdadeiro trabalho de serviço público é esse o trabalho que faz e a rádio sem fins lucrativos como é a Rádio Boa Nova, que é uma cooperativa sem fins lucrativos aquilo que faz é de ver eh, toda a comunidade por ver, eh, enfim, os costumes, as tradições, eh, tudo aquilo que se vai fazendo, toda a região, o turismo, tudo isso passa por aqui. E nós sozinhos sabemos que temos uma quota parte grande para fazer e para para para laborar e para, enfim, eh, para arrecadarmos, precisamos de outra parte. E isto não conseguimos, eh, nós não tivemos a colaboração de, eh, de comércio, merce da indústria, enfim, de todos. De todas nós, as forças. Nós vez, temos não? Enfim, muita gente que nos ajuda, mas hoje, como disse a conjuntura nem eh, não não é de todo favorável a muitas coisas. Não, não é animadora. Mas nós estamos cá com as lutas e sabemos respondendo à pergunta, eh, nós estamos na altura que temos que dar, fazer o clique e dar o tal passozinho mais para a frente na, na, na atualização e na regulação da rádio. Penso que se todos nós temos a ganhar, o Conselho tem a ganhar a região tem a ganhar e com isso com a colaboração de todos, acho que tudo se torna muito mais fácil. E como eu dizia de manhã, com a ajuda dos resistentes, enquanto houver estrada para andar, a rádio cá vai continuar. É isso mesmo. Faço <risos> caminho caminhando.